Смени в природата Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 14 ноември 1928 година в София Размишление Сегашните хора се нуждаят от сериозни работи в живота. Те избягват забавите. За тях забавата е почивка те не се нуждаят от такъв род почивка. За децата обаче, забавата е необходимост. Чрез забавите децата растат, развиват способностите си и се готвят за сериозен живот. Понеже съвременните хора са минали вече фазата на детинството, сега те трябва да се готвят за нов живот, за нова работа. Те казват, че човек трябва много да мисли. Наистина. Отличителната черта на човек е способността му да мисли, но мисълта, мисленето, не е единичен процес. Мисълта е колективен процес. Всички хора мислят. Пореди способността си да мисли, човек минава за мислещо същество, а ангелите – за разумно същество, надарено с висока интелигентност. Мисълта на човека може да бъде положителна и отрицателна. Под отрицателна мисъл не трябва да разбираме лоши мисли, но мисли с отрицателна енергия. Сега, каквото и да се говори на човека, от него се иска приложение. Човек може да разбере живота само чрез приложение. Животът се изразява в три направления в областта на мисълта, в областта на чувствата и в областта на постъпките. Значи, човек се движи освен в областта на чувствата и на постъпките още и в областта на мисълта. За това е казано за човека, че е мислещо същество. За човека мисълта е нещо постоянно, а за животните е развлечение, пръстенство. Както посещението на някой беден дом от царя е велико празненство. така и всяка мисъл, попаднала в главата на някое животно, е велико царско посещение. Като ученици, вие трябва да разбирате отношението, което съществува между обикновените и царските работи. Те се различават и по форма, и по съдържание, и по смисъл. Мислите менят формата, съдържанието и смисъла си. Тази е причината, поради която дадена мисъл интересува човека до известно време само и после престава да го интересува. За пример, ако имате едно шише пълно с някакво хубаво съдържание, вие ще се интересувате само от съдържанието му. Обаче, ако знаете, че някои шишета имат красива форма, а същевременно и добро съдържание, вие се интересувате и от формата, и от съдържанието им. Всяко шише, което е пълно с хубаво съдържание, интересува човека заради съдържанието му. Щом съдържанието му свърши, той остава шишето на страна и не се интересува вече от него. Ако има съзнание, шишето се чуди, защо го взеха с уважение, а сега го остават на страна? То не разбира, че уважението се отнасяло до неговото съдържание, а не до неговата форма. Щом сипят ново съдържание, човек отново се интересува от шишето. По същия начин човек се интересува от мисли с добро съдържание. Щом приеме съдържанието им в себе си, той оставя формата им на страна и не се интересува от тя. Обаче има такива мисли, в които формата и съдържанието са неразделни, не могат да се отделят една от друга. В този случай, човек еднакво се интересува и от формата, и от съдържанието на тия мисли. Цената на тия мисли остава постоянна, както цената на скъпоценните камъни. Искате ли да продадете скъпоценни камъни? Едновременно ще продавате и формата, и съдържанието им. Диамантът, например, може да се уподоби на чистата човешка мисъл, през която слънчевите лъчи на живота се пречупват и образуват спектър. Когато лъчите на живота се пречупят в чистите човешки мисли, заедно с това растат и чувствата в човека. Като знаете цената на вашите мисли, вие не трябва да ги продавате. Продавате ли ги? Непременно ще пострадате по някакъв начин. Страданията ще дойдат неизбежно във вашия живот, но стремете се поне да избягвате нези страдания – които вие сами си причинявате. Този род страдания създават противоречия за човека, от които той лесно може да се освободи. Тия страдания представляват неорганизирана материя, която трябва да се впредне на работа. Човек страда от това, че не може да задоволи някое свое желание. За пример, някой иска да стане цар. И страда, че не може да постигне желанието си. Преди да даде ход на това своя желание, човек трябва да направи изчисление. Каква е вероятността да стане цар? Щом направи изчисление, той ще види, че това желание не може да се реализира и ще се откаже от него без никакви страдания. Как се е зародила в човека идеята да стане цар? Ако трябваше да стане цар с слизането си на земята, той щеше да носи със себе си акредитивни писма, че го изпращат на земята цар да стане. Ако беше определен за цар, с него заедно щеше да слезе цяла свита от помощници и придворни, с сила и власт, да го учат и да му помагат. А тъй без никакви писма, Писма без никаква свита, дошъл като обикновен човек на земята, той започва да мечтае да стане цар. На място ли е родена тази идея? Не е родена нито на място, нито на време. Този род мисли ние наричаме неестествени. Те се зараждат във всеки човек. Някой иска да бъде философ, учен човек. Философът не се ражда философ, нито ученият се ражда учен. За да стане човек философ или учен, той трябва дълго време да работи. Работа, труд, постоянство се иска от човека, за да придобие нещо. Каквито и да са идеите на човека, в тях има нещо общо. Разликата се заключава само в това, че някои хора представят Корени на някои идеи, а други листа, трети цветове. Обаче всички заедно съставляват идеите на целокупния живот. Ако според мястото, което заема, не реализира своите идеи, човек ще остане в положението на корен на растени. В това положение той само ще смуче сокове от земята, ще плаче, ще страда, докато един ден... Мине през състоянието на животно, поне да може да се движи от едно място на друго. От животното той ще се стреми да стане човек. Човекът пък ще се стреми да стане ангел. Ангелът ще се стреми пък към още по-високо положение. Когато слушате да говоря така, вие си задавате въпроса – къде е краят на живота? Какъв е неговия смисъл? Краят на живота и неговия смисъл, те са във вечността. Тя съдържа в себе си всичко. Човек трябва да се стреми към вечността. Какъв е смисълът на това стремление? Никой философ не може да отговори на този въпрос. Каквито и философи да съществуват в света, някои от тях дохождат до някакъв край, а други до никакъв край. Като размишляват по този въпрос, някои хора казват за себе си, че са начало, глава на работата. Други пък съзнават, че са край, опашка на работата. Обаче нито началото, нито края могат едно без друго. Началото и край т.е. главата и опашката вървят заедно. Зараждането на дадена идея е начало на тази идея. Реализирането ѝ това е нейният край. Краят на тази идея пък води към началото на друга идея. Идеите са неразривно свързани една с друга. Тъй, защото, когато някой казва, че е свършил училище – той е свършил само един род училище, както ученикът свършва една учебна година и се почива, за да започне ново. Човек непрестанно учи. Минава от училище в училище. Всякога има какво да учи. Като изнасам тия мисли, имам за цел да обърна вниманието ми към постоянните промени, на които човешкият живот е изложен. Формите на човешкия живот постоянно се менят. Когато се казва, че човек минава от положение на растение и на животно към това на животно, това не значи, че той се превръща на растение или на животно. Човек минава само при състоянията на растенията и на животното, без да взема тяхната форма. Докато само расте и седи на едно място и почива, Човек минава през положението на растенията. Такова е състоянието на новороденото дете, което расте без да се движи от едно място на друго. Щом в него се роди желание да се движи, да промени мястото си, детето е в положението на животното. То започва да пълзи и да лази по земята на четири крака като животно. Когато мисълта започне да действа, в човека се явява желание да се изправи на краката си и свободно да ходи. Той минава вече в фазата на истинския човек, който мисли, работи и се стреми да мине в ново положение, във фазата на ангел. Като минава от едно положение в друго, човек е изложен на страдания, които го повдигат, т.е. Съдействат за неговото развитие. Съвременните хора, особено някои религиозни, мислят, че като отиват на онзи свят, всичко ще им тръгне напред и ще могат да научат това, което не са успели да разберат на Земята. Наистина. Много неща могат да се научат на онзи свят, но за това се изисква по-усилена работа, отколкото на Земята. Ама ние сме завършили своята еволюция, завършили сме вече развитието си на Земята. Още по-добре. На онзи свят работят именно тия, които са завършили развитието си. На Земята работят и умните и глупавите, а на небето между ангелите само умните работят. Глупа може да отиде само на гости при ангелите, да поседи ден-два и да слезе на земята да работи. Докато е на земята, човек не трябва да изпуща моментите за работа, да мисли, че може да живее както иска и да очаква по-добри условия в бъдеще. Той трябва да научи урока, който му е даден още днес, без никакво отлагане за утрешния ден или за друг живот. Днешната задача още днес ще се разреши, нищо повече. Ще кажете, че условията ви препятстват или че не сте разбрали задачата си. Никакво извинение не се приема. Тогава в какво да вярваме? Ще вярвате, че в света съществува един Бог, който е любов. Той е дал условия на хората да живеят, да работят и да учат. Бог е мъдрост. Следователно, Той е вложил разумност в човека. Научил го е да мисли и да чувства. Когато младата мума и младият момък се влюбят, те мислят, че това са само чувства. В края на краищата момата се оплаква, че момъкът е изгорил, а момъкът се оплаква, че и момата го е изгорил. Какво показва това? Това показва, че те са вложили един друг повече енергия, отколкото трябва. Що момата и момъкът се оплатват един от друг, те не са умни. Те са играли с огън. За онзи, който се играе с огъня, е добре. Но за онзи на ръката на когато е турен огънят, не е добре. Какви последствия има от тази игра? Изгубване на доверието. За да не изгуби вярата, както в себе си, така и в другите, човек трябва да възпитава своите чувства. Мисълта е дадена на човека именно за това, да възпитава своите чувства. Той трябва да чувства всякога, а не само когато се влюби. Такива са и отношенията на Бога към нас. Той всеки момент отправя своите мисли и чувства към нас. Когато хората отричат това, причината е в тях. Със своя неправилен живот те се затварят за Бога, вследствие на което той временно представа да им изпраща уния блага, които те искат. Той знае, че ако при техния неправилен начин на живот им изпраща блага, вместо да им помогне, ще им причини големи вреди. Като не разбира това, хората като своенравни деца роптаят, защо на еди кой си е дадено повече, а на тях по-малко? Това е естествено. Здравият всякога може да яде от яденето, което се слага на трапезата, обаче болният ще яде малко и то лека. Специална храна. Неговия стомах е слаб, не може да издържа на всяка крана. Когато оздравее и той ще се ползва от благата, които здравите хора имат. Като ученици, вие трябва да се спирате на положителните мисли в живота, а не върху това, кой колко знае и какво е неговото веро. Апостол Павел е казал, отчасти знаем, Участи мъдруваме. Не е въпрос човек изведнъж да порасне, да стане голям знатен. Радостта на ученика се заключава в постепенното растене и придобиване на знания. Някой, като свърши гимназия или университет, мисли, че е станал учен човек, че много-много знае. Къде кого срещне все за своето минало разправя. Когато бях ученик в еди кой си клас или еди, еди кой си семестър, това и това беше, такива и такива знания придобих. Добре е човек да си спомня нещо от миналото, но живота непрекъснато върви напред. Науката също краче напред. Това, което е било преди 10-20 години сега не е същото. Сега сте пъргави, но след 20-30 години ще станете сериозни, ще се движите бавно, ще философствате. Ще кажете, едно време бяхме млади, а сега остаряхме Защо устаряхте? Коя е причината за устаряването? Старостта е вашия кредитор. Ако искате да не остарявате трябва да спазвате правилото. Още преди да е дошъл кредиторът ви в къщи, вие да сте му платили. Дойде ли в дума ви? Веднага трябва да изпратите слуга си кан... слугата си в кантората му да платите дълга си. Ако нямате пари да платите дълга си, трябва да избягате някъде, да не се явявате пред очите на своя кредитор. Следователно, искате ли да не остарявате ще направите едно от двете. Или ще платите на кредитора си преди да ви е потърсил, или ще се скриете някъде да не ви среща. Трябва ли човек да бяга от задълженията си и да не плаща? Плати тогава. Ама нямам пари. Щом нямаш пари, бягай! Две положения има в живота. Добро и зло. Ден и нож, Радост и Човек трябва да избере едно от двете. Казвате на някого. Ти трябва да правиш добро. Не мога. Щом не можеш да правиш добро, ще правиш зло. Не мога да прави и зло. Тогава добро ще правиш. Има неща, които човек не може да избегне той трябва да върви напред. Не може да се връща назад. Обаче има случай в живота на човека, когато спасението му седи във връщането му назад. За пример. Ако човек е тръгнал на крив път, в посока към злото, той трябва да се върне назад. Като се върне назад, той ще поеме посоката на доброто и ще тръгне напред. Мисълта на човека определя посоката на неговото движение. Често хората се гордеят за своите мисли и чувства, радват се, че са много производителни. Не е достатъчно човек само да ражда мисли и чувства, но същевременно той трябва да знае как да ги пази, да не се изгубя. Срещате един човек и той започва да се оплаква. Какви красиви мисли и чувства имах на младини, но свърши се това време и изчезнаха моите светли мисли и възвишени чувства. Къде ли отидоха те? Не зная, но нищо не остана от тях. Отиде красивото и светлото. Няма вече да се върне. Щом си изгубил красивото в своя живот, това показва, че не си бил умен човек. Като не можете да върнете красивото, което сте загубили, и като не знаете причината за това, вие дохождате до една крива философия и казвате. Това е вреда на нещата. Така ще си отидем от този свят. Не, това не е вреда на нещата. Вреда на нещата е че шмата постоянно да тече и коритото всякога да бъде пълно с вода. Щом чешмата престава и коритото не е пълно с вода, едно от двете е вярно. Или в чешмата има някаква повреда, или водата се е отбила от своя път. Божественият порядък на нещата. Чешмата всякога трябва да тече и коритото да бъде пълно с вода. С други думи казано, мислите и чувствата на човека непрекъснато трябва да текат и да пълнят коритото, от което хора, животни и растения могат да се ползват. И тъй. Човек не трябва да губи своите красиви мисли и чувства. Щом погледне към резервуара, в който са се втичали, той веднага трябва да си спомни своята младост, като мума или момък и да се върне към нея който владее това изкуство, той моментално ще, почер... ще почерни косата си, ще премахне бръчките на лицето си и ще се превърне в млада мома или млад момък. Ще кажете, че това са приказки от хиляда и една нож. За невежие е така, но за ученият всичко е възможно. Каква наука е тази, която убеждава хората, че те трябва да умират, да боледуват, да грешат? Това не е никаква наука. Божествената наука изключва всички тия неща. Човек трябва да се стреми към тази наука. Дойде ли до нея, той ще разбере, че раят и небето са създадени за добрите и за умните хора. Адът и чистилището са създадени за лошите и глупави хора. Ледницата е създадена за леда. Болницата е създадена за болния. Ама защо трябва да отида в Ада? Защото си глупав. Защо трябва да отида в чистилището? Защото си лош. Защо трябва да отида в капалнята? Да се окъпеш. Да станеш чист. Това показва, че в света съществува велик ред и порядък. Всяко нещо се поставя на мястото си. Дето има рети и порядък, там има и закон, който трябва да се изпълнява. Никой не е в състояние да измени този закон. Даже Бог не го измени. Измени ли го, той се обръща против себе си. Да мисли човек, че може да измени великите закони на живота, това значи да не е способен да мисли правил или да мисли само за себе си. Сега вие се запитвате, какво трябва да правим, като сме загубили своя вътрешен мир? Питам. Какво трябва да прави цигуларят, който при хубава цигулка и здрави, доброкачествени струни не може да свири добре? Външната влага влияе върху струните и той е принуден да прекъсва свиренето да нагласява цигулката си. Като знаете това, ще можете да си обясните защо понякога струните на вашето сърце и на вашия ум се отпущат и вие не можете да свирите добре на тя. Има някаква влага, която им влияе. Пазете се от влагата, която се отразява зле върху вашите мисли и чувства. Тя ви пречи да разсъждавате и чувствате правилно. Правилното мислене определя вашето днешно състояние. Днешното ви състояние пък служи за основа на бъдещите ви дни. Какво виждаме днес живота на съвременното човечество? Срещнете едно 12 годишно момче силно, здраво, побеждава всички мъчнотии. Като стане на 21 година, вместо да стане пехливанен, здрав момък, той отпада. Губи силите си. Коя е причината за това? Този момък е преживял нещо силно, което е внесло разрив между ума и сърцето му, т.е. между мислите и чувствата. Искали да възстанови силите си, той трябва да хармонизира своите мисли и чувства. Сега, като изучаваме научно фазите на човешкото развитие, ние можем да ги разделим главно на три. В първата фаза на човешкото развитие, от една до седем годишна възраст, човек минава през положението на растение. Когато наблюдаваме живота на детето до 7 годишната му възраст, виждаме, че периферията, около която се движи, е малка. Тази е причината, поради която детето не смее да се отдалечава от дома си. От 7 до 14 годишна възраст, човек минава през свазата на животно. Той започва свободно да се движи и отдалечава от дома си. От 14 до 21 годишна възраст човек започва да мисли, влиза в фазата на истинския човек. След 21 годишна възраст човек отново минава в същите фази. Има едно повторение. От 21 до 28 години той влиза в фазата на растение, а от 28 до 35 в фазата на животно. От 35 до 42 в фазата на човек. Тези фази се повтарят и по нататък до дълбока старост. Като минава през фазата на растение, научно човек може да каже за себе си, че се занимава с ботаника и следва происхода на растенията. Също той изучава себе си, определя към коя категория растения да се причисли – към водораслите, към сухоземните, към нишите или към вишите растения. Когато минава през фазата на животно, човек се занимава с зоология, изучава происхода на животните и своя происход специално. Най-после, като дойде до фазата на човека, той изучава антропология, занимава се със своя организъм, с епохите, през които е минал като човек. Но си наказват, че не се интересуват от тия работи. Наистина. Днес хората се интересуват повече от материални въпроси. Кога ще свършат училище и дели ще ги назначат на служба и тъй надатък. Някой, свършил естествените науки, иска да стане учител. Назначават го учител, но след 5 години го уволняват. Той се интересува за назначението си, а не се интересува колко време ще го държат на служба. Като увълняват някой чиновник от служба, това показва, че друга работа е предвидена за него. Като не съзнава това, той страда иска отново да се върне на същата служба. Животът на човека е пълен с промени. Промените е красотата. Докато стават промени в човека, той трябва да се радва. Престанат ли промените в неговия живот? Това показва, че развитието му е спряло. Следователно, дали минава през състоянието на растение или на животно, човек трябва да се радва. Като растение той трябва да изучава закона на търпението. В каквото и положение да изпадне човек, той трябва да учи. Иначе той може само да философства, без да придобива опитности. Като се намерят известни изпитания или пред разрешаването на известни въпроси, тия философи вместо да уреждат, развалят работите. За един такъв малък философ разправя следния случай. Едно 10 годишно момче обичало да философства, само да решава задачите си. Един ден, това било на Великия четвъртък, преди Велик ден, майката купила 250 яйца, турила ги в кошница да ги боядисва. Като видяло толкова много яйца в кошницата, момчето решило да си избере най-якото яйце, с което да чука яйцата на другарчиката си. То взело две яйца, чукнало ги едно в друго. Едното се щупило, а другото останало цяло. Така то опитвало всички яйца да избере най-якото от тях. В резултат на този опит всички яйца били щупени и в ръката му останало само едно здраво яйце. Момчето сметнало, че това яйце именно е най-якото и ще му послужи за борец, с който ще щупи всички останали яйца. Питам. Правилно ли е решило задачата си? Когато влязла в стаята, майката се ужасила от това, което видяла. Пълна кошница с щупени яйца. Защо щупи яйцата? Запитала детето си. Търсих борец, който да чупи яйцата на другарчетата си. Често и съвременните хора изпадат в такива положения. Като решават въпросите си само по пътя на ума, чрез философстване, те до, дохождат най-после до положението да изпочупят всички яйца, т.е. условията, дадени в живота им, като оставят, останат само с едно здраво яйце в ръката си. Не, въпросите не се решават по този начин. С едно здраво яйце в живота нищо не може да се постигне, нито може да се реши. Човек не е дошъл на земята да живее охолно. Той е дошъл на земята да се учи, а що се отнася до радостта и веселието. Това са почивки, промени на състоянието. Като се учи, ученикът е радостен. Не се ли учи? Той ще получи лоши оценки, които ще го смущават. Опасно е да не го обикнат двойките. Обикнат ли го? Той не може да мръдне в по-горен клас. Двойките представляват преграда, която пречи на ученика да мине в по-горен клас. Като се намери пред тази преграда, ученика трябва да употреби всичките си усилия, за да я прескочи. Мине ли преградата? Той е герой. Дойде ли до положение да получава само двойки, ученикът се превръща в безплодно дърво, което трябва да се отсече и хвърли в огъня. За да не го изхвърлят навън, той трябва да работи усилено, да превърне двойката в тройка, тройката в четворка, четворката в петица, петицата в шестица. Свърши ли училище с шестица, всички го признават за дровид и за способен ученик. Сега, онези от вас, които не разбират значението на числата, казват, че това са числа, които нямат никакъв смисъл. Наистина, ако са без съдържание, числата нямат никакво значение. Обаче, имат ли съдържание? Те представляват вече известно напрежение, известно количество енергия. За пример, ако вземем числата 740 мм или 700 мм атмосферно налягане, не е безразлично за кое число ще говорим. При 740 мм налягане ние имаме добро време. При 700 мм налягане имаме дъжд буря като знаете колко е атмосферното налягане, вие ще решите, може ли да отидете на планина или не можете. Ако при 700 мм налягане отидете на планина, трябва да се облечете добре, да вземете с себе си мушама, защото дъжд да ще вали. Ако пък налягането е 690 мм, времето ще бъде още по-лошо. Както виждате, Всяко число има значение. Числата не са произволни величини. Те крият в себе си известно количество сила, напрежение. Следователно, всяко число в природата, както и в живота, има строго определен вътрешен смисъл. Тъй, защото когато гората се спират върху благоприятното или неблагоприятното влияние на известни дни и числа в техния живот, това не е суеверие. За мнозина, вторник и петък не са добри дни. За някои хора числата 13 и 17 са неблагоприятни. В тези дни и числа те не започват никаква работа. Каквото и да е влиянието на числата, човек трябва да държи в ума си положителни мисли. Казвате че за да изпекнете фаталностите на живота, човек трябва да бъде набожен. Това е лесна работа. Да бъде човек набожен, това значи да вярва в Бога и да прави добро. Хората не знаят, че като вярват в Бога и като правят добро, те се учат, придобиват опитности. Дали върши добро или зло, човек постоянно се учи. И при едини и при другия случай го държат отговорен за това, което върши. Някои мислят, че в смъртта ще намерят спокойствие. Не. И умрелият го държат отговорен. Защо? Той трябва да отговоря, отговаря, защо мирише толкова много и разваля въздух. За да освободят хората от умредия, в помощ се изпращат червите. Значи абсолютна почивка няма нито на този, нито на онзи свят. От време на време добрите и разумните хора могат да почиват, но глупавите и грешните нямат право на почивка. Те са длъжни всеки момент да дават отчет за делата си, за да могат да се учат и да вървят напред. Какво разбираме под думата грешен човек? Грешен човек е онзи, който се противи на волята Божия. В който момент реши да върши своята воля, той греши. Ако реши да върши Божията воля по любов, а не от страх, той става праведен. От човека зависи да бъде добър или лош, праведен или грешен. Желанието на Бога е да бъдем добри и разумни. Той има всички условия да направи лошия човек добър, а грешника праведен. Но за това се иска работа. И при Бога да отиде, човек все трябва да работи. Нищо не се дава даром без работа и труд. Знание, добродетели, сила, всичко се придобива с работа, с усилия. Не може ли по благодат да се получат нещата? Не може. Благодата подразбира добрите условия дадени на човека, а от него се иска работа да върши волята Божия. Който върши волята Божия, той е под неговата благодат. Който не върши волята Божия, той няма никаква благодат. Той е изложен на страдания, понеже е пристъпил Божиите закони. И Бог не пристъпва своите закони. Който изпълнява Божиите закони, той благува. Послушанието към Бога и изпълнението на волята Му прави човека щастлив. За да изработи в себе си тази готовност, той трябва да държи в ума си мисълта, че Бог е благ, грижи се за всички хора, желая тяхното добро и им помага. Мрачните мисли, черните облаци в съзнанието ви са ваше изобретение. Те са плод на вашите отрицателни състояния. За да премахнете облаците от съзнанието си, вие трябва да живеете по нов начин. Речете ли да се върнете пак към стария живот, облаците още повече ще се сгъстят? Какво печели човек, ако всеки ден слиза по-надолу? Нищо не печели. Един ден ще се намери на дъното на Ада, откъдето отново трябва да изживи хиляди години, докато излезе на повърхността. Мисълта, която трябва да остане по е следната. Вашето щастие, вашето добро е в ръцете ви. Искате ли да придобиете наука, изкуство, музика, поезия – всичко зависи от вашето послушание. Имате ли това послушание? И музикан, и художник, и поет, и учен ще станете, но не сега, нито в един живот. Много дни, много месеци, много години, много животи ще минат докато човек придобие тези неща. Тори ли веднъж началото, работите му добре ще се нарежда. Съвременните хора се нуждаят от търпение. Те не трябва да се оттекчават от живота, но да гледат на всички неща положително. Някой се оплаква, че живее ФАДа. Защо живее в Ада? Защото мисли за всички хора лошо. Постоянно го чувате да казва, че този е лош, онзи е грешен. Понякога толкова се забравя в своята критика, че си позволява да не одобрява и Бога, и ангелите, дори. Всички са лоши за него, само той е добър. Какво трябва да прави този човек? Той трябва да мисли, че всички хора са добри, че Бог е благ. И милостив. Докато не възстанови хармонията между мислите и чувствата си, той няма да бъде здрав, няма да се развива правилно. Човек трябва да преобрази своя ум, да внесе в себе си нови, положителни мисли, които могат да го подмладят. По този начин само той може да се подмлади. Иска ли да се подмлади, човек трябва да внесе любовта в себе си, да обича всички хора, да бъде доволен от живота, от условията, при които се намира. Не внесе ли любовта в себе си, колкото и да говори за нея? Той ще се намира в положението на човек, който се хвали със своите ябълки, но не може да ги извади от защития чувал, да ги предложи на хората да ги опитат. Останат ли ябълките в чувала? Те са осъдени на изгниване. Какво определение може да се даде на любовта? Какво нещо е любовта? Да любиш, това значи да даваш на другите от благото, което имаш. Това е най-простото определение на любовта. Българинът пише думата любов с 6 букви. Англичанинът я пише с четири букви. След буквата L, англичанинът пише буквата O. Той се кръщава u защото е практичен. Той казва, времето е пари. Буквата B в българската дума любов показва, че за да люби, човек трябва да работи, да уре, да се е и след време посята да семка да израсне над бърза. Той иска по семе скоро да израсне, да получи нещо от него. Като говорите за любовта, вие трябва да научите нейната песен. Думата любов има своя песен, свои движение. Истинският музикант може да изпее думата любов с движение. Изпее ли по този начин, тя ще произведе Нужният ефект. Всяка дума музикално, изказана и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа. Представете си, че един човек излиза на сцената да говори, но стои изправен и неподвижен като дърво, без никакъв израз в думите, без никакво движение. Знаете ли какво впечатление би произвел този човек в публиката? Един след друг хората ще започнат да излизат и ще го оставят сам. Ние не сме за живот без движение. Когато човек говори очите, ръцете, лицето му трябва да бъдат израз на думите, които излизат от устата му. Движенията, хода на човека трябва да има нещо пластично, хармонично, да се радва, че живее. Всеки може да стане красив да изработи пластика движението си. От човека зависи това. Усилия, работа си иска от него, за да стане той истински човек. Ако ангелът трябва да мине през хиляди изпитания, докато стане истински ангел, през колко повече изпитания трябва да мине човек, докато стане истински човек. Колко пъти ще се ражда и преражда той, докато стане истински човек? Като ученици, искате ли да напредвате, вие трябва да се освободите от съмнението. Ще вярвате в Бога, в Божия дух, в себе си, без никакво съмнение, без никакво колебание. Най-малкото съмнение ще ви заведе в ада, в света на тъмнината и обезсърчението. Ще каже някой, че мисли, че вярва, че обича хората. Няма какво да мисли. Този въпрос трябва да бъде разрешен в него. Той трябва да каже. Аз вярвам. Аз обичам. Божествената любов има само даване. В човешката любов даване и вземане. При едни условия човек може да го бъде обичан и да дава, при други случаи ще обича и ще взема. Божественият и човешкият свят имат допирни точки помежду си, но са диаметрално противоположни един на друг. Много трябва да учи човек, докато разбере божественият свят. За развитието на човешката душа има хиляди възможности. Пред човека се открива велико бъдеще. Несметни богатства се разкриват пред неговия поглед. За да реализира всичко това, нужни са не една, но без прой вечности. Това може да послужи като подтик в живота ви, да знаете, че можете да постигнете вашите възвишени идеали, да реализирате вашите стремежи. Искате ли да постигнете това, всяка сутрин, като станете от сън, преди да започнете работата си, идете при Господа. Не правите ли това? Нищо няма да постигнете. Бог ще ви научи какво трябва да правите и как да работите през деня. Сега ще прочита 103-ти псалом на Давида. Да видите какво е писал той преди 3000 години. Благославяй души моя Господа! тези стихове Давид отписва отношенията на Бога към човека. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията си. 12 стиг. Бог държи престъпленията и греховете на хората далеч от съзнанието си, с което им дава възможност да не се спъват, да вървят напред. Съгреши ли някой? Той му казва Стани, напред върви Падне ли някой? Той му казва Стани, напред върви Какво жали, както жали отец чадото си Така жали Господ унеси, които му се боят 16 стих На сегашния жит преведено Така жали Господ унези, които го обичат Страхът е животинско състояние, а любовта състояние на човек. пророческите времена, във времето на Давида, човек е бил повече във фазата на животно, затова е употребена думата страх. Сега човек е повече мислещо същество, а по-малко животно, затова думата страх от Господа трябва да се замени с любов към Господа. А милостта Господня е от века и до века върху онези, които му се боят. 17 стих Милостта на Господа е върху онези, които го любят, които го слушат. Днес страхът е превърнат в послушание. И тъй Като ставате сутрин, обърнете се към душата си с следните думи. Душе моя, благослави Господа и виж какво е написал Той в тебе. След това вземи букварчето си и на училище да си учиш. Каквито има чмоти и да срещнеш през деня, ще ги разрешиш според написаното в душата си. По този начин само съучениците ти ще могат да те обичат. Щом разрешиш задачите си правилно, ще бъдеш признат и на земята, и на небето за даровит. Докато дойдете до това положение, вие ще плачете и ще се смеете, ще бъдете и доволни, и недоволни. Желая ви да бъдете даровити и способни ученици, за да разберете смисъла на живота. Само способните и даровите ученици могат да образуват истинско духовно общество, дето любовта се проявява. Обаче на каквато степен и на развитие да се намирате, човек всякога трябва да проявява любовта. Всяка сутрин си казвайте, благославяй душе моя, Господа! Ако преди три години Давид можа да каже това, защо и вие днес да не можете да го кажете? От време на време прочитайте този псалом и си правете преводи. Някои думи, които не ви харесват, можете да ги замените с такива, които отговарят на днешното ви състояние. Христос казва, аз съм лозата. Вие сте пръчките. Какво означават тия думи? Христос уподобява себе си на лоза, а човека на лозена пръчка, за да покаже, че в Божествения свят човек се намира в положение на растение. Стремежът на човешката душа към възкресение е стремеж да излезе от гъстата материя, от положението на растение и да влезе в формата на животно, да може свободно да се движи. И после от фазата на животно човек да премине в фазата на истински човек светия. Обаче за сега човек е още растение. За това Христос казва, аз съм лузата, Вие пръчките. Всяка пръчка, която не дава плод, отсича се и се хвърля навън. Всяка пръчка, която дава плод, отглежда се. Растенията не са глупави същества и те мислят, но мисълта им се различава от човешката, както и човешката от ангелската. Сега как ви пожелавам да бъдете даровити? Не казвайте за себе си, че не сте даровити или че сте грешни. Знайте, че сте даровити, но още не сте проявили дарбата си. Учителите се занимават с даровитите и способни ученици, а Бог, който има на разположение всичко, се занимава с грешните ученици, както и с тия, които не са проявили още своите дарби. Срещне ли такъв ученик, той му казва? Стани, учи и напред върви. Искате ли да учите, да се развивате, дръжте в ума си една свещена идея за Бог? Каквото и да се случи, приемайте всичко с благодарност. Всяка недоволство, всяка киселина, всяка горчива мисъл да изчезнат от вас. Знайте, че Божията милост и благода е велик. Каквото отношение заемете към Бога, същото отношение ще запазите и към Божия Дух и към себе си. Спазвате ли тия отношения? Вие можете да разрешите всички въпроси в живота си. Ама е ли кой си няма добро мнение за мен? Щом няма добро мнение за тебе, това показва, че преди всичко той няма добро мнение за себе си. Който каквото мнение има за вас, това не е важно. За вас е важно да имате трите свещенни идеи в себе си. Едната свещенна идея е за Бога. Другата свещена идея е за Божия Дух. И третата свещена идея е за себе си, за своята душа. Всичко можете да забравите в живота си, но винаги повнете. Любов към Бога. Любов към ближния. Любов към Божия дух. Любов към душата си. Каква трябва да бъде тази любов? Чиста и безкорисна. Любов без всякакво съмнение. Живете ли по този начин? Вие ще образувате такава връзка помежду си, че никаква сила в света не може да я разкъса. И тъй. За да държите връзката си с Бога здрава, всяка сутрин отивайте при Него. Изповядайте пред Бога прегрешенията си и прочетете какво е написал душата ви, за да го приложите през деня? Кажете в себе си. Благославяй душе моя Господа. И започнете да работите. Не е лесно човек да види грешките си, да ги изповяда и да върви напред. Не ги ли изправи? Последствията ще бъдат лоши. Той ще бъде теглен под отговорност, както касиерът на някоя банка отговаря за всяко погрешно изчисление. Математиката нулата нищо не значи, но забрави ли касиерът да е тури на края на някое число или отнеме ли е по някаква погрешка от някое число, последствията са лоши. Като пише «Човек няма право нито да отнема, нито да прибавя». Точно трябва да пише. Погрешките на хората не са големи. Те са забравили да напишат някое число или са прибавили някое число, но последствията на погрешките им са големи. Затова направят ли някаква погрешка, те веднага трябва да я изправят. Дойдат ли до изправяне на погрешките си, те трябва да бъдат смели. Повелик е онзи, който е правил погрешки, но всякога ги е изправил, отколкото онзи, който никога не е грешал. Първият е минал през големи мъчноти, а вторият е вървял по гладък път. Минали по пътя на, пра, на първия и той ще прави погрешки. Сега, запомнете съществените мисли от тази лекция. Всяка сутрин отивайте при Бога, при Божия дух и при душата си, с любов. Признайте дълбоко в себе си, че не сте работили за развиване на своите дарби. Започнете да работите с велико постоянство и послушание. По стопъти на ден да се изпотите, не се обесърчавайте, работете и прилагайте любовта. Като се изпотите, ще се приоблечете, както правите през лятото. Колкото повече се изпутявате, толкова повече порите ви ще се отварят. Ще можете свободно да възприемате чистия планински въздух. Каквото и да ви се случи в живота, кажете си. Благославяй, душе моя, Господа, за всички добрини,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 Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 11 ноември 1928 година в София.